یو راوی دو قسمه شاعره ابراهیمه الله تعالی ذکر کولو اولانه قسم ارا مسائل منتوقه منصوصه چې په روانه قران سنت کې چکم دنو تشریح راغلی و او ز سلف او تابعین نه پاره باندې یاقوال موجود دي زه هم که سماره مسائل دي چاغه مسائل منصوص نه دي مسائل منصوص نه دي طریقه تصریف او قران او سنت کی نشته دقه شانتی پراتی دی نو الیمان کله کلهغه مسائلو کې د دور مطابق خبري شروع کی دا خبرو انداز د ارچا بدلی خبرې چې کوي اول خو هغه کې شاعس ابراهیمه الله تعالی وي سنت اصل پکې دا چا قران او سنت چې کوم د نو دغه شانت پریخي دین وبستین دغه شانت پریګره خو بیا به کې باص وروسو چې باص نه به کې شورو شو اب باص چې به کې کاو یو ترز د بحث داو چې د نور نصوص نه استنباط کوو د نورو نصوص نه کوو دلائل نقلیونا او دا مسائل غیر منصوصا دا اید آغا نورو نقلیونه نقلیونا سابطاول دوی ما طریقه داوا چیزن مسائل داسیو شاگا دلائل نقلیونا دا غیستنباتم نشکی دلائی خواغدا شو چې داږي کې غي با شو کو په نور اصول زال سنت وال جماعت باندې زال سنت وال جماعت د بحث اصول په اړه اصول باندې په د غیر منصوص مسلو کې باسه کو شورو کو او باسه په کیو کو دریم ترازی داو شغای د قران او د سنت یو تفسیر او تعویل و کو دری ترزه شو د بیان چاته ګمندرو زنی دا څه وی چغای استعمالات شو تو اصول ناغه مسلیم مستنبد شي دویم داسیو چ هغه په اصول د ال سنت او الجماعت باندې بحث کوو قواعد ځانته د باز دو ال سنت او الجماعت کې او پاغه امور کې بحث کوو حکم کاغذ د جزء الذی لا تجزم مساله کاغذ د حدوث او د قدم د علم مساله ده خدایغه مطابق د اصول مطابق کې بحث وکي شو او درین دا دی چې د غایتون تفسیر او تعویلو کو نا پا تفسیر کیا دا مسئله راوسته دی چه دی آیات نا دا مسئله معلوم شوان تفسیر مطابق دا قیاس دا مقیس مقیسون علیه دا استمباد پا تر د نا و دا تفسیر و دا تعویل پا تر از بانده دا غی مثالون چه کمدنو شاہ سیب زکر خی شاہ سیبوی مدار دا لسنت والجماعت چې دی نا آغاد ضروریات دین نرستو ضرورتیا دین چې نه نو مسلمان نه دي ضرورتیا دین دروستو دال سنۃ والجماعت چې کوم مختلفن فیها مسائل نو پاغي کې چې دا اولنۍ قسم ده شګه مسائل منصوصه دي مسائل سری نو مدار پاغي باندې ده تدوییم قسم مسلی چې کمی دي چې کوم غیر منصوصه او بیا پاغي کې بحث کیدو نو دا مسائل چې کومو دا سنۃ والجماعت مدار نه دي زکه سنت قح او اصل لسنت یادای اصل لسنت خدا او چې دي کې د سره سو نشي باسو نشي نو اصل سنت قوتول سکړې دی بیا پریخي وی یا کې استمباتنچا باسو کو کاغي اصولانو کو او کو تفسیرا خو نو تاویلا نو کو خو باسه خو کو کنه نو باس اصل سنت خو بګیداو چې په دې مسلو کې د سره سو نشي باسو نشي به چې باسو کو نو بیا شوق پوبیا واخا پره کوي شوق پوبیا واخا پره کوي نو په تفسیر تعویل او کیفیت کې کی د لورو دو مور اختلاف راضي د پیرو دو مرید اختلاف راضي د استاد او د شاګرد اختلاف راضي نو څه چالو کوي په اختلاف کې څه شو خام خامخا بیا بده کې علمان اختلاف کوي شاسې به ماټه کما دا رکړې دي کنه شاسې نور مقصد نه خوی خو چې ماسو نو باسي دال نه د ما بعض په د دویمه خبرو کې کړی دی په مسائلله منسوو کې ما بحثو نه دی کړی ما کړی یا به تفسییرو د طویل مسله زما به د هغوی تفثیر نیخوا خو او بس ما به خپل تفیر راغست هغی به یو ایبانېیو مسله قییا کړي ما او په پل ایبانه و مسله س کړي خی کړي دیې چې کمدنو په دی بانې مادار دالسونه جماعتو نه دی دا اختیار شپ د عالیماللوره او ما چې کمدننو هغې کې خبری کړي دي او پلکدي کړي دا قیمتتی خبره ده. خرمان جو سکی عماني نن سبا چې اختلاف جوړ دنه دا داسه مسلو نه جوړ ده اول خو متشابه دي څه متشابهات اکثر که اوس پس د مرغه حالات تی نو متشابهات tie عقیده یو شې دو کیفیت د عقیده بدلې عقیده داسه چې دا پس د مرغه چې کم نو مړی جواندی نور سپری دو خمړی سې جواندی دی او کیفیت څنګه نه دي کیفیت کی خبر ده نو کیفیت تا نه چاته پوښتړه ده کیفیت خو منصوص نه ده چکه لمنسوس نشونه انقلاب به پیدا شو که په یو ټو يوم ځای کې منسوس نه ده چې منسوس نه ده نو انقلاب پیدا شو چې کم کم وزه پورې په ناس کې راغله واغه ځای پورې د یکتیا نه کوي واغه خو د سونو پورې با چې کم دو په هوا سره توورن خزرن واره روایت ته واغه د پونپریانو حدیث دی می دات کمونه د دا دا پونپریانو حدیث دی او خان دی ورپوری ویدی توتیانو والا حدیثو دی شین توتی حدیثو دا خبری دي لکه حدیثو ندی بیارو پوری خانداغان سالا که دا خوزان لگ غلط خبر دا و قسمون لم ینتق بهه الكتابو او قسم ای بلق سماگا دی چی پاگی با اندی گویا ندی قرآن ولم تستفز به السنة او افعادا او شهرات نه حاصل شوک و سنتو کی ولا مي يتكلم فيه صحابة او صحابه کرام به خبری نه ديکړي فهو مطي على غيره فداره تبشيوي دي چې کوم په خپل طرز باندې يعني په کاردار شد قشان دي پاتشي اصل اسلاف اغيب ريخي دي مطي على غيره اغيب تبکړې شيوي دي پري دي په خپل طرز او طریقه باندې په زړو چې کوم راټوله اور اٹا پیک نو غیتم تو نا مطلب دا چې تر از اسلاف صحابه کرام وغپری خېدی نو بی بس بیا رستو فجاء اناس من آل الیلم خلقرال دا لیلم نہ فتکلمو فيه واختلفوا وكان خوزهم فيه دیجب کہ بحث کو ز بحث تاریخي دا وی اما استنباطا من الدلائل النقليه یا استنباط کو د دلائل چانه قفز الانبیاء علی الملائکہ لک چن بیاف ذللی ک ملائک افضل لی و فضل عائشه تعالی فاطمه دم ترجزار و اما لتوقف الاصول الموافقه للسنه عليهم یا دوجد موقوف کیدلو د دې مسالونه فا غ اصول باندې چا اصول موافق دی د سنت و تعلق بها به او دوجد تعلق د دې مسایلونه به دې دغه سرا بذعمهم دې په خیال باندې کما مسائل العمور العامة لا کما مسائل امور عامه وشو و شیء من مباحث الجواهر والاعراض او سلګه غونده کې حصته کومنه د باس د مباحث او د اعراض نه فإِن القول بحدوث العالم قول په حدوث د عالم دا موقوف ته على ابطال الهیوله ابطال له هیوله باندې و اثبات الجزء الذي لا يتجزأ او په اثبات د جزء الذي لا يتجزأ باندې والقول بخلق الله تعالى العالم بلا واسطه او قول کول په دې باندې چې الله رب العزت مخلوق او عالم پیدا کړل دي بغیر د وساتې نه يتوقف على ابطال القضيه القائله دا کمدنو یعنی منس کې په کې عقل العاشر فعال چې کمدنو غواصتا نشته دا عدم قوه دې باندې چې دا قضیه باطله کې دا جمله باطله کې چند <شان> الواحد الائیس درانه الا الواحد چدا باطله کی نو اللہ رب العزت پا یواز عالم پیدا کری والقول بالموجزات او قول پا موجزات تو باندی اتوقفو على انکار اللزوم الاغلی بین الاسباب و مسبباتی ها زنی خلق رال نواغید موجزاتو نسو کو انکارو کو موجزاتو نن انکارو کو اغید پا ریزان لے و مقدمہ جوڑک را چو مابین د سبب او د مسبب کې لزوم اقلی دی دا دنیا دار الاسباب دی او هیڅ یو مسبب بغیر د چا کمندونو د سبب د تاثیر نه موجود کېدل نشي او په معجزه کې د اسباب او شرط لزوم نشته ده نه د معجزه نشته بلکې د خفي اسباب دی معجزه خلک خر قيادت ته کنه د اسبابونه بهر کار دی دا غي نه چا کمندونو انکار وکو په دې دا دایزان لواسیو قضیه جوړ کړه چې لزومي عقلي د مباندو اسباب او د مسببات کی چې دا خبره باطله کی چې لزومي عقليني شته لزومي عادي دي ال سنت والجماعه سوی لزومي عادي نو بس خپلوا او باطله شي او القول بالمعاد الجسمانی زمنګ د ال سنت والجماعه مذهب داري چې معاد جسمانی شته معاد روحاني فلسفه مني او معاد جسمانی نه اننی دا دن بو خ نه پورت کوې بس دا ختم شو دا معدوم د عاده د معدوم نه کېږي اوس دا یو او پهان له فرض خبره جوړه کړه چې عاده معدوم ده عاده د معدوم نه دا, دا عاده د معدوم چې دا دا به ته ممکن کوي د ان کار کې د عادي د چا معدوم نه نو چې دا ته ممکن کې چې عاده معوم ممکنه ده پس به چې کمو حش سا چې کمونې شي مرتب شي اغه به سابې چې الا غير ذلك مما شهنو به کتابهم اغه چې ډګتي دا غنه کتابونه د نیو یو تر زده او دې کې باخو نو په وصوله د سنت او الجماعت باندې کو وایما تفصیلا وتفسيرا یا تفصيل او تفسير کړل له ما تلقوه مینه الكتاب او سنت دا غسه په رش دې غستې د قران او سنت نه فاختلفو فی التفصیل والتفسیر بعد الاتفاق علی الاصل اصل وان اتفاق دے کلا کا تفسیر او تاویل کے اسس شو اختلاف شو لکہ مثال ذکر کئ چې صفات د سمع او بصیر دلال منی چې الله سمیوم دی او الله سم دی بصیرم دی نو زونو چې کم دا دغه صفاتونه راځي کله علم تا تا علم تا چې لکه الله په خبرو پویږي و مبصراتو ده انسان جسوینی نپا دیو مالا پوئیگی و انسان جس آوری نپا دیو مالا پوئیگی علم بالمبصرات او علم بالمسموعات او دا صفت راجی کو او زنوی نا و دا مستقل سدی صفتو ندی مستقل سدی صفتو ندی کم اتفقو اثبات صفت سمع والبصر سم مختلفو فقال قومه ما صفاتان راجعتان الى الليل بالمسموات والمبصرات وقال اخرهم ما صفاتان على حدتهما كيفيت شو کنه كيفيت کی خبر شروع و قامت تفاققوا على ان الله تعالى حي عليم مريد قدير متكلم دي بان اتفاق چې الله له صفاتونو سدي ثابت دي خو دا خبر وکړه چې دي صفاتونو راي او نتيجه سدي مراد دي غایات او نتائج چه کم دنو او ظنوی چه نا دا چه کلونو دنو امور موجودا قائم بزاد دی دا مستقل مستقل صفتون چا دی چادي دی الله اللہ و تعالی دی سم اختلفو فقال قومن انما المقصود و مقصود اثبات و غایات حاضر معانی آغا چه کم دنو اثبات د نتائج د دا دی معانی دا من الاثار و الافعال چه آثار دی اثار د و دی کمس افعال ولا فرق بين هذه الصفه وبين الرحمه والغضب او نيشت فرق شكمن ازدي ذات شكم صفاتون ذكر شو حي عليم مرید قدير وبين الرحمه والغضب والجود يعني دا صفات فعليه دي ودا غم صفات فعليه دي. فرحمت دا صفات فعليه دي. ورحمت كم نتيجه دا رحمت صدا مراده فغضب كم نتيجه دا غضب صدا مراده شانتي دا حي عليم قدير حكيم ديم سم مراده نتائج مراد دی وقال قومن و نوروی هی امورن موجودتن بذات الواجب دا امور دی موجودا قائم دی بذات الواجب واتفقو على اثبات الاستواء على الارش او اتفاق کرده فا اثبات دی استواء على الارش والوجه والزهک على الجمله یعنی دا طول متشابی چی دی الله لسی دی ثابت تی نفدی با نوی چی دا الله لسی دی ثابت تی شتے دا صفتونا مَنیه خصوم مختلفون کیفیات کی خبر را له فقال قوم انما المراد معان المناسبت یعنی استواء مناسب معنی مراد چی استیلا او غلبه ده وجه نه مراد ذات اخلی وطواها قوم لا غيرها او بل قوم لکه دک شانتی پری خود لوي چې څنګه دی زمګ به سده ایمان نه وقالو لا ندري ما اريد بهذ الكلمات او من تفتنشته زن قوم وی چې دې کلمات و معنا مراد سده بس ما و مراد الله حق دې زمګ په اجمالی سده ایمان نے تفصیل پر کیا رو کہونا وَهَاذَ الْقِسْمُ لَسْتَاسْتَ